Ja、ah, det är du som håller på med telefon.、Mm. Du finns det ett viffi här Johannes om du vill köpa viffi om du behöver nåt. Nej det behöver inte ningspeling. Nej. Stöd. Bara stök. Ja. Skall vi se här. Nu har. Nej.、Oh, Jag trodde Alborg hade ställt en fråga. Jo lo. Då gör vi. Det, det, det är jula och det är det du har att säga. Ja. ja du är... har inte gått in det på brösten till allt fallet som de är... andra spelarna. Du är hur, hur mest vettig jag säger. Brukar du lyssna på? Ja, jag brukar lyssna på faktiskt. Det får jag säga. När det är något intressant som är med så lyssnar jag. Vad är intressant för dig? Andra spelare? Det är intressant. Selak, vilket var intressant att lyssna på? När var du?、Mm. Jävla, där var det inte. Var det blev inte mycket manus. Nej. Bara, då... så... nej, nej nej. Han skörter på det. Tok. Ja, ja exakt. Han är så jävla rädd för att stöta sig.、Mm, han var... var väldigt noga med så det fleråriga efter att ha. Det är jag stött, men vi verkligen inte nu. Jag var, men det spelar vi ingen roll om du、jag、känner. Mig. På lite. Nej med agentkarriären eller. Nej, men jag brukar lyssna absolut. Det brukar jag göra.、Spännande. Ah, ja, men du har ju sälja som agent ja. Absolut. Ja,、mm. <laughs> du skulle du bli hörda om man avslöjar nånting och sådär. <laughs> så är det. Så är det. Måste ha koll på honom. <laughs> det är så roligt för att vi känner honom också lite också privat. Det är så kul när man hör honom prata i sälja sammanhang och i verkligheten. Det, det är två、Lite、ganska、så. olika personer. Så har hon din bonusfråga att du tar den biljettgrejen direkt?、Eller? Nej, inte, jag, nu har jag en annan men det, den blir så lång. Kan du、ah, inte、okay. ta den som en liten kort jo, punkt? Se, för det, det att visa liksom vilken fin kille vi har att göra med. Silakovich eller mig? Silakovich har inte jättesett skit. Har vi något spelt om sponsoren? Nej, vi tar en recap på dem. För jag har inte hört någonting.、Mm. Säg inte säte. Då, då, de, de har sitt säte. Ja, men det men. låter ju helt Nej, jag sjukt. Vet, det, jag, vet, jag vet att det låter fel eftersom de inte finns på flera platser. Hade de funnits på flera platser så hade det varit rimligt säte. Du pratar på ett sätt som inte folk förstår.、Mm -hmm. Mikael Boman har sitt säte i, i Kungsbacka. Du förstår vad jag menar.、Kör. Absolut. Men han kör ju också bil hit. Så han har förmodligen sitt bilsäte på kamratgården. Ja, parkering.、Mm -hmm. Kör nu! Ja. Man ska ta hand om varandra Vid de tillfällena då livet suger Och man ska ta vara på de tillfällen då livet är underbart Och den här veckan har vi varit med om både Berg och dalar på den mentala skalan Sorg och glädje, det är känslorna som gör livet Patrik,、ja? vem vill du pussa i påsk? Dig Det låter trevligt Ja Vi sitter ju annars här och bara gottar oss med skyttekungen himself. Blåvits enda riktiga target forward. 88 i styrka på FIFA. Och en gubbe som ingen verkar ha något ont att säga om. Välkommen till BB-podd, Mikael Bohman. Tack så mycket. Mikael Bohman sitter ju här på sin lediga tid. De är ju... Mikael Bohman sitter ju här nu på sin lediga tid. De har ju ledigt här nu under tisdagen- då rätt avsnittet släpps och då tänker jag att du kanske ska hitta på nåt roligt. Vad gör du på din lediga dag imorgon?、Eh, I morgon så kommer jag. Jag har alltså sakerna att fixa, byta deck på bilen blandat. Sen är det väl vad med min min lilla grad på ett år. Ska jag även trycka klemmen i lunch med Björn i morgon också tänkte jag. ganska ukrispit、eh, ganska ukrispig led idag måste jag säga lite så lite så Ty, jag tycker inte att man skulle behöva byta deck på sin bil om man leder skytteligan i allsenskan man borde ju som du gjorde köra på såna åretdrumdeck i typ sju år ja det var inte bra <laughs> nej men du var nöjd för att du släppte byta ja <laughs>、uh, festgren ska vi dra den också allt、ja, kan vi、mm. vi skulle kunna göra ett lite avslöjande här också Patrick Vi har hittat en lokal till våran fest. Det har vi gjort. Och den ligger ju supercentralt i Göteborg. Vi håller väl lite på location ändå va? Vi avslöjar inte så mycket nu idag. Nej det är bara för att vi ska kunna pressa ägaren på det här stället. Så att vi får en riktigt bra deal till alla webbpodd-lyssnare när ni väl kommer dit. Vi fyller ju nämligen 100 avsnitt i maj. Och då firar vi det med en fest den 27 maj Vilket bör vara samma vecka då vi släpper avsnitt 100 Ja och detta är dagen innan vi möter Älvsborg hemma Så att alla som kommer från Stockholm och Borås och sådana obskura ställen Ni har、eh, chansen att gå på det här kalaset också Se till att synka samma hotell någonstans Gotia Tower säger vi, där bor ni Och så kommer ni på våran fest Kommer du på festen bor man? Du behöver inte dricka alkohol kanske Blir jag inbjuden så självklart Du är inbjuden? Du här med Självklart Ja. Det blir tidigt också Så du behöver tänka på det、uh, Yes I det sista då, jag Det jag spelar tänkte, ingen roll Jag, jag tänkte、inte. att vi kanske kör dem nästa vecka ändå、mm. Eftersom vi inte har någon däremellan ja, ja, ja. Ja, Så vi får säga、mm. ingenting Det börjar ju närma sig sommar också Patrik Sommar, sommar och sol Och vad tänker du gernas osökt på då? Man ska ha husvagn. Det ska man ha. Våra sponsorer den här veckan är återigen husvagnshuset som finns i Mönndal. Och de är sponsorer till IF Göteborg och de är sponsorer till BBPod och de har lovat att trycka in ännu mer pengar i blåvit om det går bra för dem. Och de är fortfarande kvar. Superdupe ultra mega vagnen medsvagnen. Så om det är så att ni i Så om det är så att ni är blåvitt-supportrar som ni rymligtvis borde vara om ni lyssnar på detta och har tänkt att köpa någonting som har med husvagn eller camping eller något sånt där att göra till och med gasol har de. Så varför skulle ni välja något annat ställe om de faktiskt sponsrar、er、IFK Göteborg? Så är det. Och som vi sa sist här nu, har man inte råd att köpa supervagnen Mads-vagnen, en Polar Badass Edition så köper man bara gasol hos dem. 350 spänn för den stora tuben får man för en fyllning. 300 spänn. 350 spen kostar en fyllning av den stora tuben. Det blir bättre. Så säger vi ju faktiskt rätt också.、Mm. Bra bra. Tack för att du、här. kom, Mikkel. Det var skitkul.、Ja. Är... Ja, tack så mycket. Skall vi prata om våra gäster också, Glimmer eller? Det var en rolig övergång. Ja. Då jag har inte hittat ingen i huvudet. <laughs> så du tänker att du avbröt mig bara? I... Ja. Skall vi prata lite med vår ägare också, Patrick eller? Det gör vi. Mikael Booman, välkommen till BBPård. Nu blir du utsatt för snabbfrågor. Hela ditt namn. Anst <laughs> Anders Mikael Booman. Det här är det bästa namnsin. <laughs> ja. <laughs> Va, vad hände? Nej, den. Jag ville kanske avsluta så, men nu, ja, ni tog med för bra gärningar så.、Ja. Det är namnet i alla fall. Du brukar inte stå och snickra barfota i trädgården och sådana saker? <laughs> eller? Det, tänker, det är ju det man tänker på osökt va? Ja man gör ju det. Men, nej, det är, min tjej brukar kolla på de programmen med ernst, jul med Ernst och sommar med Ernst och allt vad det heter. Men nej, det är inget för mig. Kan du inte, kan du inte i alla fall lova att när du byter däck imorgon att du gör dig barfota om det är väder för dig? Jag visar inte dekkel, vi är den mest ohändiga killen som finns. Jag, jag lämnar in bilen för dig eller sånt. Ja, det är för en rimligt. Det ligger väl än då i tiden att göra det kan jag tycka. Alder <laughs> 28, fyller 29 i juli. Längd 188 centimeter. Det hade jag helt koll på, för som jag sa, jag kollade på det på FIFA. Stor starkt taget anfallare, det passar perfekt med verkligheten faktiskt. Och vitt och vitt gör det med verkligheten.、Ja. Och vikten är ju då således? Ja, runt 90 kilo. Ja, 89 tror jag det såg på FIFA. Ja, något sånt. Mellan 88 till 90. Han börjar bli gammal nu, går man upp i vikt. Välkomna till FIFA-podden på、ja, övrigt.、Ja, ja. eh, vad är hemma för dig? Kungsbacka med hemma.、Mm. Det är Kungsbacka City, om det ens finns något som heter så. Precis, Kungsbacka City. Om, ja, det är inte så stort, men det får jag säga att det är hemma. nu gjorde den så där en hoppar den så där、ah. elakt、ah. större det, det, det har allvarna frågor i anteckningarna på luren men den börjar hoppa i väg så den、mm. här sällses längst upp igen så blir jag tyst så är det tysta bland så det är bara därför vad kör Mikael Booman för bil vill du gissa Patrick、eh, oj eh, Mikael Booman du har barn du kör en Volkswagen Golf Passat Jag kör en Kia Sportage,、Då、kör jag. Det är en sån som jag haft en gång till den.、Ja. Det är en fina bilar. Är den anständig bil? <laughs> Min var inte anständig i slutet. Det var mer på sin Max Burker i den än vad det var bil i den. Du fick faktiskt bra betalt för din bil.、Ja. Vad var det för dårer du blåste? Ja, det ska vi inte gå in på. Vi slappas <laughs> inte när du lyssnar på det här. Den personen gjorde så en sembredil en killen så köpte den döda under laten i dumdummare. <laughs> ha Spotify top 50. brukar de flästa att svara när när man frågar om musiken kan du inte överskås vad lyssnar du på? Oj, jag lyssnar på allt egentligen. Mycket Bruce Springsteen. Så gilla jag en Göteborgs Göteborgsartist som heter José González.、Mm. Som vi faktiskt vi var ut i ett gäng med laget på Håkan Hellström förra året. Stötte på honom där och jag på på arenan då. Och jag känner jag jag måste gå fram och snakka med honom liksom för jag tycker att han är en jävla bra artist så då men、ja. han var inte otrevlig men han var inte så svigande för att snakka med mig det verkar så. <laughs> du vet du du vet du liksom då mer hur de supportarna kände sig som kommer fram efter ett par öl så där. Fång du är god du enda som <laughs> ja, spelar、precis. i blåvit så du vet hur de känns <laughs> över oss. Jag hade en frågning han kanske var blåvit supporter och hade en koll på vilka vi var då ju det var ju ändå Tobbe och Björkha och jag och några av dem. Nej, han... Alltså lite snorkigt av José González. Han、typ. har gjort en bra låt som heter Crosses, enligt mig. Och nu då så liksom bara kommer han och ditchar booman, det gillar jag inte. José González, typiskt gejsare. Ja, verkligen. <laughs> Din skönaste seger med blåvitt? Häcken 2015, borta på... Ullevi. Just det. Fick just jag ju、det. chansen att avgöra i slutet där. Så den, det var en jäkligt härlig seger. Det samma match som Simon Gustafsson hade skärmkurs framför Blåvittklacken va? Precis, precis. Den får jag nog säga i så fall. Ja just det. Det var brytpass av Tom Pettersson va? Så... Exakt. Det var väl inte den matchen? Du tänker på matchen på Ullevi,、äh, gamla Ullevi nu. För du menar Ullevi, stora Ullevi. Ja, men Tom、mm. Pettersson passar fram den i alla fall till mig. Det var ju på gamla、ja. Ullevi. Nej, det var på stora, nya Ullevi. Det var ju första matchen. De hade ju inte bra vida då.、Ju. Nej, men då spelade vi ju... Var, när han... På stora Ullevi blev, blev... det inte... Du och jag stod ju med... Vi、jag、spelade med... båda matcherna det året på stora Ullevi. Men, nej du gjorde vi inte hemma eller borta var i första matchen då vann vi med 2-1、ja. men du var ju då vi flyttade klacken det var ju på det var ju på på, Nå, på den, gamla den bollen som Tom slog genom skäraren från、gamla. vänster över till höger till、ja. dig det var på gamla、ja. vad var, gjorde han、nej. det på den ja det var på nya då、inte. gör vi så här ni får titta på YouTube då ställer vi om frågan <laughs> Men alltså, du och jag stog ju i klacken bak på. Jag är nästan helt säker. Ah ja, jag är. Nej men、att、jag tror på jag gamla. Fram det jag tror på gamla nu. Jag ska visa att jag är ett. Det han ligger på snabbt var lite på YouTube lite. Det var inte bara att ta dig från vänster över till höger. Du tar emot och trycker in. Men han tar. Han, är det är inte den som han liksom han han bröt bollen och så får han iväg en i vägen passningen typ samma. Det är typ samma läge. Ja? Nej, jag bröt bollen först. Ah. Det här, det här, då har han gjort två assist. Här 2015. Mot den. Den låg i hans här.、Ar、här. Nej, jag fick ju söka fram den här. Här då. Stora Ullevi. Ullevi. Jag får se.、Va、ja det här är gamla Ullevi. Då är det helt rätt. Där klipper ni bort sen. Ja. <laughs> var där, båda masknappar gamla där, eller? Nej. Ja bröt i första uppspelen. Han bröt passar ju inte. Det är inte. Jag bröt i första uppspelen så den går till Tom. Gör det du verkligen? Åh、ja, han sa Augustus ska dräa en kross och så ja, kommer ja, jag bakom då bakschecka lärju. Just det. Just det, det och så vinner Tom bollen. För det var där för visst gör han gör inte dom ett noll mot oss. Men、nej, vi gör 1-0. Sebban är straff, Sebban straff. Det, och sen, sen gör Sima Gustafsson kontra dem in. Det är ett rik, riktigt、ja. snyggt mål för övrigt, men det, det, det vinner man inte så mycket på. Det var ju då myten Sima Gustafsson följdes den matchen. Precis.、Rolig. Kul när han var i Allsvenskan får jag säga.、Mm. Det var en duktig spelare. Eller、ja, det är en duktig är... spelare. Ja,、ah, jag fattar vad du menar. Du, du bryter ju inte den, men du stör honom så mycket så att han är på den som、äh, ja, går、precis. till Tom.、Exakt. Och sen så, bry, så bryter han den och drar fram den och、Exakt. lägger passning. Ja,、ah, just det. Så är det. Men där klipper ni om lite så här. Vi ställer, vi ställer om hela frågan. Det är jävla gött att du som henne gjorde målet och inte vet vilken arena det var. Nej, men vad fan jag tänkte att det var. Det var ju... Fan, mötte vi inte dem någon gång på Storölu eller? Jo, i premiären mötte vi dem. Men de hade hemmamatch nu. Vi hade hemmamatch då. Eller var det de som hade det? det här kommer vi inte att kunna diskutera så framtid. Skit de i det. Premiär, men du var nå år innan. Jag var、mm. året innan jag kom jag.、Mm. Ja, det. Det där. Året är bra nästa. Det är du refererar till matchen utan spelat. Nej men jag kom ja fan. Jag följde, följde blået till dem då fan. Jag kom jag beskannade inte innan där.、Ja. Den premiärerallur.、Mm. Det tror... måste ha varit någon tretton till dem var. Jag tror att det var. 13 måste det vara för 14 var väl att då var det året två när Lassl gjorde två va? Jag tror att Stiller gjorde jag tror att matchen slutade ett, ett.、Oh, cool. Tom Söderberg gjorde mål och sen så <laughs> gjorde Stiller kriterier Men vilken premé var det? Fan då mötte ju Häcken på någon hemma när Bjergsa nickade in den kommer jag、mm, ihåg Men det, vi mötte dem men det var nog 2014 då、för、Jag kommer、oh. ihåg nämligen att jag sa nämligen att det krävs en superrättanspelare för att göra mål på det där jävla superrättanlaget <laughs> Ok, men då ställer man på nånså. Vi ställer, ja, vi ställer frågor. <laughs> <laughs> det kommer jag ihåg nu bara för、ja. bara för på ett så länge sen. Jag hade en、eh, Twitter eller SMS-komvare hos mig. Alborget komgång när vi tog Sohore, för du var väl alldeles samtidigt som honom. Nej. Nej. Du kom efter honom då med.、Ja. Och då vet jag att du skrev Alborget med. Vem med den här jävla Sohore? Det var ju Boman vi sa att vi ville ha. <laughs> ja, han ja. sagt det inte? Nej.、Ja, Tacksam inte. Skall vi ställa honom frågor? Är helt ohanligt. Jag slår här för att nu、ja. är det ju vimsigt om han. Vikten är din skönaste seger med Blavit? Det får jag säga i 2015 hecken på borta plan på Ullevi där för chansen och avvärjade den matchen. Ja det var den här matchen så när då PR signierte Simon Gustafsson var ut och svevade riktigt röntligt för han förklarade man. Han skaffade sin egen hashtag för den här matchen det var、Myten、bra. Buiten Simon Gustafsson. Ja. Det var Tom Pettersson som slog en fantastisk krossboll till dig. precis en en bra gennansjänare jag provade 80 fjärdle 85 minuter ja det var snyggt du var väl till och med med i, liksom i brötningen där du var uppe och checkade och ah se on du var väl till och med med och plockade hem bollen där och har för med i den situationen du var uppe och stödde honom lite där Samuel Gustafsson förresten、mm. ja precis han det är han med dåligt hårt ja、mm. nä precis han skulle slå en kross upp där och jag kunde backchecka lite så det Nej det är för att man ser var den särskvansaste segen. Det var en fin segen. Var en ja, bra dag på alla sätt avsevärd. Mycket bra.、Ja. Eh, om man går utanför blåvit då, du har vi varit, varit runt en el, var den särskvansaste segen utanför där då? När vi、eh, kvala upp med HBK 2112. Mm. mot Sundsvall borta. Eller, ja, det var inte självklart att vi förlorar match just den matchen, men sett över två matcher så vann vi och gick upp då. Man får se det som en seger när man går upp till allsvenskan. Ja, allsvenskan. även om du förlorar den borta matchen, så、eh, sett över de två matcherna då så får man säga att det är för jag har gjort fem år i superrätten och、eh, inte gjort någon match i allsvenskan och ja, visste jag skulle få chansen genom den segen då. Många juju år har du inte haft där under den perioden. Ja, det, det har de. tråkigt men jag var inte med på det om man säger jag var där tre år och först och allt gick vi upp och sen så var vi två år alltså enskando. Sen så är det skete sig när du drögis eller? Och sen gick nu upp igen då men <laughs>、ja. eh, nej det var de tappade många killar samt det där efter 2004. 14 när jag tror vi var åtta killar från start eller nånsin som som lämnade samt det då så de. De fick det rätt så tufft där. Halmst är du tillbaka alltså enskande år igen nu då? Har du fortfarande feelings för Halmst eller? Ja, det har jag ju. Jag, som sagt, det var ändå klubben som gav mig chansen och spelade allsvenskan. Samtidigt så är du många, eller väldigt få av de killarna jag spelar med, inte kvar och tränaren inte kvar och så heller. Men det är klart, jag tycker det är kul och att de är uppe. Du får hålla hur mycket du vill på Hamstarr. Förutom de två dagarna om året, är det en dill eller? Jag håller ju på blåget, även, in, <laughs> även innan då.、Ju. Och det var väl ingen hemlighet när jag spelade. Det är Hobbyk och heller att att jag gjorde det. Fick du stå ut med mycket gliringar då eller? Nej men jag kommer att vara rätt kul där 2012 när vi skulle kvala upp och så var ju Blåvitt låg ju rätt risigt till där ett tag. Mm. Mm. Just det. det var det, Micke Stades första år.、Mm. Vi började kolla lite efter, efter ja, eventuella motståndare i kvalet och man fick ju frågor liksom, av vilka man hoppades och inte hoppades för att möta och jag vill ju verkligen inte möta Blåvitt, kom jag ihåg alltså. Du vill、så. inte skicka ut blåvit hur allsens jag. Ja, jag vill ju säga, jag vill ju hela gå upp, men jag vill inte att blåvit skulle hocka jur, liksom.、Eh, sen så löst så det man kommer ju ändå på över halva att sluta och, och vann mycket på, på hösten där. Och sen hamnar du i laget? Ja, det är inget att tväcka på någon sätt så att dök upp, kan man säga så. Så jag let efter en fråga bara. Jag vet.、Mm. Det är faktiskt. Vi har faktiskt fått en fråga på just det ämnet med supporterskap och sådär. Det är Jakob som frågar så här: Stog du i klacken som ung? Och nåm favoritransa? Ja, jag stod i klacken. Jag vet inte han har varit med. Det var 12. Andreas 12 var i klackledarna då.、Mm. Och det var ju på Ullervi na nåm eller gammel gammel Ullervi, så kallar de、ah. då ju. Och kan ha varit mellan 13 till 16 år kanske. som jag stod i klacken där. Så det gjorde jag. Under tålsledning. Precis. Beklagad säger jag. Han måste få recket där. <laughs> <laughs> Nej men jag och några pular har ofta in där då, och de glabban eller kanske inte i klacken lika mycket, men man har för mycket matcher fortfarande så. De tycker det är extra roligt att du har ja, tagit på i matchen precis. istället. Precis. De målar med på levande sittplats nu, de, de killarna. Och...、Ja. Men du välkommer dit sen när du när du ska、ja. skona på hylan. Det är、Tack. ganska trevligt där med. Kan jag tänka mig. Har du varit med om nåt riktigt? Konstigt、eh, på planen eller runt en match sådär. <laughs>、eh, ja, det har jag varit mitt、eh, första år alltså än skän. Mitt andra om Hobbykors 2013. Så、eh, jag borde precis breva i Öreinsvall. Also huset precis breva en lekare. Så jag såg ut <laughs> över hela planen. Liksom, från... Men de är väl alla jämnsta. Bör precis. <laughs> ja, men du har fattat. Ni som har varit på Öreinsvall vet ju precis vilka hus de vi pratar om i allvill. där i alla fall så hudier en lägenhet och och så skulle vi möta AIK、eh, på regensval och så kvällen där så vaknar jag till och att jag tycker det jag hör nåt konstigt ljud liksom och så ser man några killar var ut på planen liksom、eh, tänk inte med på det、eh, vaknar upp dagen efter och vi ska ner till、eh, så aktivering vi hade då ja, några timmar innan matchman gör lite stretch och man joggar i gång lite så och så ser vi då att någon Och、jag har gjort nummer två mitt på mitt punkten då jag <laughs> har lagt en kabel eller något ja det är en speciell upplevelse så fick man ja ringa någon och vi kommer att skifva bort det eller så en klassisk upplevelse att man lyckar på mitt punkten men att någon schiiter på mitt punkten det finns ju inte va det finns ju så många skämt och dra här så ja men, eller, hur? eller hur ska vi ska vi ska vi, vi... försöka spå något eller ja börjar du Jag tänkte att planen kanske var dålig då, så att de skulle jässa planen så att det blev. Blir... Ja. Det, det var så där var... eller? Ja, jag är försenad på om de var heckenarna skulle mäta. Att <laughs> att jag geder garvet på det. Ja, det jag vet att det var riktigt svagt. Det är svagt. Men, är men du kan inte bjära såna. Jag kan inte vara rolig på uppstuts.、Ja, men är, att att Aik är ett, ett skjertlag bara. Mmm. Är, är det för dåligt? Det är också för svagt materia. Också svagt. Ja. Nej, vi, vi, vi, vi passerar. Gå vi passerar. Ja. ja. Det låg inga gallar på planen i allvart. Nej. <laughs> det är farligt. är du skrockfull har du någon såna grejer för dig nå konstiga ritualer i din match? Nej, det skulle jag inte säga att jag har. Nej. Det <laughs> <du, du, du, laughs> känns väldigt mycket Bikel Booman och inte ha det. Ja precis. Nej. Inga vänster skosnöre, över högra armen eller något. Inget sånt. Spela sig, stå och fixa frillan, ingenting. Inget sånt. Och du håller garanterat inte på med trash talk och sånt på planen heller och du alltid för snäll. Nej, det är inte riktigt min stil heller. Men om någon gjorde i trashtalk, hur reagerar du då? Ja, jag, jag, jag bara inte som mycket.、Faktiskt. Men jag kan tänka mig om man, om man tänker på Björn i i Frölisterborg som konstant glappcheft, så måste det finnas motsvarande människor i andra lag. Nej,、ja, men så är det ju absolut. Men nej, jag, jag vet inte vad de skulle kunna säga för att få mig i balans. Jag... Det är en junt salabur. <laughs> eller Kungsbackarbo, ni håller、nej. på sådär. Det är samma, det går inte att syka dig, Jocke, heller. Vem brukar försöka syka dig då? Är det någon som alltid håller på, eller? Nej, men jag kommer ihåg en gång vi mötte... När jag spelade i HBK och vi mötte Blåvitt och jag, jag halkade på planen liksom och ramlade och Filip Haglund bara ställde sig och skrek på mig att jag skulle resa mig upp. Och jag, ja, fan, jag är ju på väg liksom. <laughs> Ta det lugnt. Ja, exakt. Det, det var inte mer än det. Alltså, så. Ja, ja, jag sa, ja, jag är på väg. Så det, nej, nej, det är jag... det är väl inget så speciellt som han vart på med liksom så men nej ja jag vet inte vad de skulle kunna säga för att få mig i balans egentligen kunskapkaragare men det är ju, det är ingen förlämpling det är <skratt> inte trevligt liksom, att höra、ja. vem är den bästa spelaren du har spelat、eh, tillsammans med? Oj,、eh... Jag vet inte exakt. Jag spelar, men jag tycker att han var jäkligt ut i Kaljonsan målvaktens med landslaget nu.、Mm. Han var jäkligt imponerad av då, tycker jag. Serverande i många fina utkast. Han var då väldigt precision där, så på hans. Men var, han var svår i målpoa, så han på träning alltsånt. Alltså hade、uh, väl någon i laget här i så fall. Det är alltid roligt när någon säger en målvakt. Det har jag inte varit med än förut. Nej. Nej. Nej, jag är egentligen, liksom, jag är bara varit. Det här är det, det bästa laget jag har varit i, liksom, så. ja om det inte i de hand så är det väl nån här i så fall men du har så inga såna utlandskamper eller nånting sådant eller sånt, nej. nej håll lite på med sånt nej det tog inte tid så inget sånt bös ja det är det, vill... det, det är ju på semestertid så jag tänkte säga det vi kommer till den punkten lite senare här、mm. men du fick ju frågan om du skulle ställa upp i landslaget den 9、eh, juni eller vad det var du sa nej då har jag semester ja ja、ah, det var ju lite på på sjämtan förra dagen jag vet ju att det är jag är kanske inte på tanken så då fick jag dra till med nåt sånta så du kanske då hade ställt upp då om de hade ringt ja det kanske är det ja. men jag fick dra till med nåt håll där. det här målsnittet ska du nu se att att det samtalet kommer det An det. annars annars hade jag lite jag tänkt att annars hade lite rubrik där man sagt att jag kommer liksom och hon har ringt mig och så hade någon sagt det att jag väntar på ett samtal eller nåt sånt så jag sa nej jag har semester då, så det det passar inte det är det eller börda camping ja eller hur <laughs> Vem är då den bästa spelaren du har mött, spelat mot? Säg inte Kalle nu än, det får du inte. Nej,、eh, nej men han, Valboena mötte vi med blåvitt.、Ja. När vi mötte、mm. Moskva där, han var jäkligt duktig. Han är den extremt korta spelaren som är extremt duktig och snabb och kvick. Precis, så han får jag nog säga kanske är den bästa. Det... Fransman?、Mm. Ja, han blev imponerad då. Också bra stats på FIFA?、Mm, det är rimligt, <laughs> kanske. Har du någon favoritspelare i världen och sådär? Jag har alltid haft Zidane genom åren när man växte upp och så. Men om man ska säga som de som spelar nu, så det är svårt att komma från slåtten, liksom en fin spelare. Men han har ingen så, liksom verkligen att jag. Ingen som ligger i På, om hjärtat sådär, liksom. Nej, inte i fotboll. Zidane kommer. Andra kom sporter men man... inte i fotboll. Zidane kommer långt men tycker.、Jag. Ja. VM 98, det var bra. vad bra mesterskap ja precis håller du på nåt annat lag än blåvit? Ja, jag håller på man united ja, ja. bara för att slåta ner dem bor i kungsparka håller på man united serbia <laughs>、ja. standardstandardsvärld、ja, är det är det nån spelanledning eller sån typ extra gammal kollade med farson fick en halstuk、äh, nej jag gillade kantona mycket också när jag växte upp det är en fin spelare anledning precis ja Har、så. du några planer på att göra om hans kungfuspark? Ja, det låter ju som jag. <laughs> Spår den ledare och samma håll här. Ja, Nej, så det är väl kanske en annan linje att jag jag älskade han mycket när jag växt upp också.、Mm.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 <hör> vad var det för grej nu än? Bo man kompatibel. <laughs> ja.、Mm. Ja men för vi tar ju om om om om honom här nu. Honom. Vi pratar om honom om honom i trede person. Okej.、Okay. Först är det selfie.、Mm. Skulle vi Ska bara vi rulla på? på? Jag slös vad jag. Slår.、Mm. Ta vattnet längst nu så gör det du behöver göra.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 nåt annat än att köra men han menar du menar ju inte könsorgan egentligen ja, eller? Det är ju, det är en sån rolig uppnåd att alltid köpa palla för att de ska komma igång. Han ba, jag kill, var jag, jag är man vad är det nu inte har ha, fattat? Jag har sagt det fem <laughs> gånger. Du skriver lite kön. Hän. Ja. Då är du nära egentligen. Det vet jag inte nu. Bror på om Bo man har nåntill att säga. Bror på vilket kön? säger jag nu det är helt crazy här <laughs> <går> nej jag så mycket lite jag är inte på、er, allsaken om beskrivda det är ja men det är bra du hör spel、ja. klappa eller köra klappa、mm. just jag kom på det också mycket om du behöver förmedla sådär som typ、ja. eh, vilken spelare som var bäst så, du, möter, så du behöver liksom ett, vi klipper ihop det så att det inte blir något tystnad men ja jag kan tänka liksom ja du får ta allt du behöver så svarar du sånt som om att du visste det så låter det som att du hade allt i huvudet. Vi brukar ha typ 150 klipp på en podd, så det blir det. Chut.、Mm. Då går vi lite mer in på Mikael Booms passionen och spelaren och karriären. Ja vi. Ja och för att accentuera det riktigt bra så ska vi göra som vi gör med många att de får ta en selfie live on show, även om det inte blir live sen. Men jag säger det för att jag tycker det låter bra. Det blir häftigt ja, Så då ska du få ta min mobil här Mikael Nu är jag ju supernyfiken på hur Mikael Boman gör När han tar en jag tar selfie inte, Jag tar inte så jävla ofta Nej, är, Jag tänkte just komma till det att Boman känns inte så selfie-kompatibel Men jag måste säga att han gör ett jävligt bra jobb här nu När han sitter Du har inte sett slutresultatet Spränger in de där blodsprängda ögonen In i, i, i linsen Ska vi kolla här Ja men det här blir trevligt tycker jag En trevlig bild Nej men gud vad fin du är ja, Den kommer ju då att finnas Redan、eh, innan säg, ni hör detta Säg om istället, den finns nu Den finns nu redan innan ni hör detta På våra sociala medier, på Instagram, på Twitter Och på Facebook Leta så hittar ni Mycket höjd i bilden, mycket mycket höjd Ska vi gå in lite mer på djupet På Mikael Bohman nu, efter denna selfie Ja, det fick väldigt stort utrymme här Men、eh, vi kör Ja Om vi skulle lite snabbt gå igenom din karriär, klubbar och sånt där och du får säga något kort om varje ställe så att säga, var börjar vi?、Eh, jag kan säga att jag har hållit nu på västkusten hela ja, karriären、eh, och egentligen gått hela vägen söderut förutom det sista steget här nu då från Kungsbacka till Fjärås till Falkenberg till HBK och sen till Göteborg Vi har ju mötts som barn Mikael Jag har kikat lite i historiaböckerna och det stämmer att vi har möts. Och vi lämnar det därhen. Vi går inte in på resultat och lyck. Varför du spelar dem här? Kollar du en ice bear eller så? <laughs> Nej, det är hockeylaget. Det, det, det är faktiskt. Det, sant. det är sant. Väldigt trextant namn på sig. Ice bears och så. De kan inte svära sig från det heller för de har en isbjörn som logga. Ja. Någon tänkte jävligt skevt där på 70-talet. Eller jävligt rätt. Kanske. Men du har kollat upp att det är klart att vi har möts.、Liksom. Jag har en farfar som är väldigt duktig på att dokumentera saker och ting.、Okay. Eh, och det stämmer med perioden enligt dina Wikipedia-sidor när du ja, var där.、Ja. Men、eh, däremot så var det inte så roligt att läsa resultatet. Mot med, med KBI då?、Alltså. Precis,、yes. som inte finns kvar längre. Ja just det. Vi spelar där vid、eh, motorvägen på högersidan har vi spelat lite kupp och sånt mot varandra. Vad heter det? Mittemot Nintendo-gubben. Tröllekuppen där, på、mm. andra vallen. Vad heter det? Fortfarande naturgräs. Vackert. Åk du ut、Mycket、och titta、bra. om du vill. Var det så också att、eh, nivån ökade hela tiden ju längre och söder du kom? Och sen fick du ta ett, det, det stora slutgiltiga klivet. Ja, så var det ju. Det var ju från Kobi som var i sexan på den tiden. Till Fjärås som var i trean. Till Falkenberg som var i superrättan. Till HBK som blivit så att ha drammat ut superrättan. Och så ett år där i superrättan sen Allsvenskan. Och sen...、Ja. därifrån vi komma där till tio som bäst till Blåvit som är ett topplag liksom visar man var du slutligen är i supertornan nej jag gjorde inte det treton idag ja ja just ja och du du var höjt upp eller vad vilket ja, år var det tlv vem var då vad fan var då kom inte ihåg var såman varit i sjöldvan var med där nånsin. Ja men det är efter. De låtte ju helt sjukt eller? Sjöldvan och sjöldvan skjutliga men... nog när、oh. de gick upp. De gick, ju, de gick ju upp fj... U... tretta? Tretton gick de? Ju tretton typ tjugo mål. Åh tjugo tretton i Falkmer du är sjöldskjutliga. Hör du min mage kulla? Jag hör er. <laughs> Ja, men då ja, jag fick jag följa med dig. Då,、mm. då hade vi varit tvungna att nämna det, men då, då skedde det. <laughs> det är blivit jävligt dumt att göra det.、Ja. Nu. Det nu vanns slutet i hemma. Nej.、Äh. Och så du bara, jag är kvinna. Klippa viset. Ah ja. Och huvdpunkten på den här karriären i de lägre serien har vi redan hört när ni gick upp till allsvenskan med Hamstern mot Sundsvall. Precis. Hur gick det då till när du plötsligt hamnade på kameratgåren? Var det känns det som att det var någon som ringde och skämtade med dig då eller? Med tanke på supporterskapet så säger? Nej, jag.、Eh, jag jag jag hade väl egentligen bestämt mig för att lämna HBK.、Eh, jag hade haft lite bud innan som HBK och inte vill släppa mig då man säger inte från blåvit utan från från andra klubbar. Säg vilka de var? <laughs> Sånt håller jag för mig själv. Men när det väl Min agent då ringde det Och, och sa liksom att, att De var intresserade så、ah, Ja man blir förvånad För vi hade Det var ju både Lasse och Engvall Som hade gjort en väldigt bra höst innan där Och、eh, Jag trodde väl kanske inte att, att det skulle vara ett alternativ Om man säger så Är det Zelakowicz som var agenten då också? Nej då var det en annan agent Så en bytteagent. <laughs> Efter det. <laughs> ja, precis. Nej, men det just en grejen blev väldigt naturligt som jag säljer bra kompisar, liksom att våra familjer omgås privat och sånt och så blev det ganska så. naturligt att byta dit. Det är、redan. ju inte kontroversiellt på något sätt. Jag vet Sam Larsson bytte agent efter Holland och, och det är många som byter agenter hit och dit hela tiden. De har alla sina nätverk i sina、ja. olika ställen. Men han har ändå en viss standard så han vill ändå ha en allsvensk spelare liksom annars var det inte. <laughs> ja men lite så, lite så. <laughs> Nej men det är som sagt, det blev ganska naturligt då, att byta dit då. Ja, ja men det var helt enkelt att Blåbyt var intresserad och du sa bara ja, vad skriver jag på? <laughs> lite så. Nej men jag blev ju klar väldigt tidigt där ju.、Mm. Det trodde han var oktober eller nånsin、mm. uh, för jag spelar inte sista matchen vi, vi möttes ju sista matchen Hobbyk och Blåvit just det och då sittar jag ju på lekten då ju、uh. och njöt <laughs> lite så lite så、uh, även om resultatet、uh, ja. man kunde inte sida nytta som jag spelar var tillräckligt fullföljande Hobbyk men och Hobbyk valt matchen men med lekten och allt det här var ju var ju häftigt liksom Uh, nej, alltså det var inte så mycket att fundera på när det dök upp Utan jag sa till min agent att、uh, Jag vill dit liksom Och så löste det ganska snabbt om man säger Så det blev lite speciellt därför att vi mötte Blåvitt sista matchen Och vi mötte Falkenberg den här sista matchen、uh, Och då hade jag skrivit på det Blåvitt så då var det att jag spelade i HBK Och mötte laget jag spelade innan då, I den här sista omgången <laughs> och, och de var ju inte så glada på mig där i Falkenberg då, och, och HBK var ju inte så glada på mig Att jag hade lämnat dem Och sen sista matchen mötte vi blåvitt som jag skulle gå till då.、Ju. Så det, det blev lite speciella sista omgångar där. Säkert någon från Frilles var så där och kollade också. <laughs> Kluven människa. Du har hjärtat på så många platser. Nej då, det var här. Ja. Ja.、Uh, Mikael Bohman som fotbollsspelare då.、Uh, jag snackade om att du var en typisk stor target-anfallare.、Uh, är det så du ser dig också? nej inte egentligen alls. Det finns ju spelare alltså nånsin som är, som är större än mig och jag är och kanske agerar mer taget än vad jag gör. Jag försöker lära ja, blanda lite liksom och kunna göra ja, dels det och men även andra saker då, om det behövs. För jag hade ju ett tag en test där som du har varit inne på, så jag glömmer inte. Ett tag. Att bollen ska alltid vara på väg till eller från Mikael Booman, för att du är väldigt bra på att toucha och skarva den rätt och ibland också skarva den in i mål till och med. Men jag måste ju säga att jag har fått revidera det lite i år för att har, jag har sett、eh, tendenset till teknik också.、Eh, har du kört extra på sådana grejer eller är det bara saker som plötsligt börjar stämma?、Eh, det vet jag inte. Jag vill, liksom, jag vill alltid vara ganska så prestigelös med saker och ting. Att、mm. Jag spelar på det sättet. Liksom, tränaren vill att jag ska spela på och jag vet lite vad jag kan göra på en plan och vad jag inte kan göra på en plan. Och,、eh, ja. för jag, jag tycker det, det, den situationen som ibland uppkommer då när du har bollen ut över hörnflaggan och mottar ett inlägg och så är sören där inne, då känner jag vad kan inte ni varp på byt plats bara för då har du blivit mål. Ja men så kan det vara ibland absolut men det kan ju vara, även vara att förvåska liksom löpa ner i kanalerna som vi kallar det liksom, och, och få fast bollen därnere så laget får flytta upp. Så kanske det är fel att man har slått inlägg ibland eller då. Det är lite situationen passat ibland om man säger men. Nej, i grunden som sagt det du säger med att bollen ska vara på väg från eller till det är väl lite som jag sa då att jag, jag är ganska prestigelös i mitt spel liksom och、eh, ja, försöker göra det som tränaren vill och ja, hela den biten. Men du måste ju ändå se dig som lagets target om ni har en target. Ja, då får det vara så exakt. Då, då får det vara det men när vi har kört det här liksom det senaste vi har spelat med en ensam anfallare då så för att ha den rollen så måste du liksom då kan du inte bara göra det ena eller det andra lite utan då får du var beredd på att vara lite mer allround på det på det som behövs i just det tillfället eller vad man ska säga på planen Det vi har sett tendenser till också är ju den djupledslöpande Mikael Boman Det var ju många som blev chockade när vi såg den här händelsen på Bravida Arena och du vann bollen Är det också någonting du har kört mycket på? Din speed, din pace, din acceleration <här> Ja men det börjar ju med att jag vinner den här kampen ju Falla lite tundan, falla lite hydris. Ja, precis. Vi såg hela den lypljuslätningen började. Var、så、sugen det... på Rabonetag. Så det, är... nej men, alltså som sagt, jag försöker spela på ett sätt som,、uh, som jag kan nånter, som jag. Ibland, jag har den uttrycket man har hört många gånger, så、uh, spela som du kan, inte som du vill. ganska klassiskt uttryck så liksom att ja, jag hade gärna velat spela som Messi eller vem som helst men jag kan inte det, jag kommer aldrig kunna det så då får man göra det liksom man själv det man är bra på liksom och、äh, ja, satsa på det så bra som möjligt istället. Där hör du, Sarfo、mm -hmm. <laughs> Vi slänger in lite lyssnafrågor där nu va Kasta in. Jovdal frågar oss på BB-polls Instagram Om inte Boman spelat fotboll vad hade han gjort då? Blivit brandman Tuggsbacka Kia. Det det. Fortsätt med stanna svaren. Det, det är den tioåriga Mikael Bohman vi har fått intervju här idag. Det är trevligt. Nej, jag skojar.、Men、jag det här... trodde det skulle bli filmrecensent. Jag vet ju att du älskar att kolla på film. Ja, det, det gillar jag. Men、eh, jag har alltid velat bli brandmän. Så det, det är något jag tyckte var häftigt. Jag Men man... gillar ju den här liksom, lagsammanhållningen. Och lite så är det väl samma på en brandstation kan jag tänka mig. Det... Man får spela innebandy.、Ja, lite så, ja. Så det är... men var du liksom inne på sånt i skolan och sådär och så fick du fick avbrytan när det blev fotbollsprofskarriär eller ja det har väl alltid funnits liksom tanken på det om man säger sen har du även funnits tanken på att läsa det visserligen av vinna jag blev、mm. liksom när jag spelade superetten om man、mm. säger men det blev alltid svårt att kombinera det då、mm. så det är som de utbildningarna ju, finns ju inte i Göteborg eller liknande då Så därför fick jag lägga dem på is, de tankarna. Men är det någonting du kan tänka dig att ta upp sen då? För menar, det är ju inte för sent sen när man är 35, 36, 37 och blir brandman. Det finns det absolut. Sen det blir det ju tuffare nu när man har familj och allt sånt. Och utbildningen har sagt det är på. De är liksom, jag tog någon utbildning upp i Sundsvall och någon är nere i, liksom, i Skåne. Och jag måste bara säga att du är liksom fotbollsproffs. Det här med att ha en hemmaort, inte heller ja, så, så naturligt i och för sig. <laughs> Nej, och det har ju varit så genom att nu har jag ändå bara börjat flytta en gång då,、ja. till Halmstad. Men det blir ju ändå liksom för tjejen. Vi bodde i Kungsbacken och hon fick säga upp sitt jobb, flyttade med henne till Halmstad. Fick jobb där och fick säga upp det och flyttade tillbaka igen. Så det, det blir ju mycket liksom att ta med familjen. Men Patrik och Mikael, det är så att jag har senare här en plan för... Så att du inte du ska. Vårt taget behöver tänka på vad brannman sen. Du, det, vi, det kom, pengarna kommer komma va.、Det、vi finns, kom, vi kommer dit. Du, är du något sorts psykonsulent lite senare i programmet? Det var inte det uttrycket jag. Eller något. Något. Vi tar en fråga till. Så ja. behöver vi inte svara på det.、Uh, Josef Bringel som frågar på Facebook. Hur kommer det sig att han ser trött ut efter fem minuter, men sen orkar hela matchen ändå? Jag har hört det många gånger. Jag håller ju med Josef. Ja, ja. Det är ingen dum fråga, absolut inte. Ja. Jag kommer ihåg min gamla tränare som är i Norrköping nu, Jens Gustafsson. Hans,、mm. hans fru frågade en gång på någon match. Han ser ju helt färdig ut. Och då sa Jens det, ja, ja det är lugnt, det gör han jämt. Liksom. Ja, men jag har alltså, sagt det det, är... det, det ser ut som att du har håll när du springer. Ja, ha, det. det är ingen dum fråga, jag vet inte varför det ser ut så alltså. det har jag bara flyttat av någon gång men ingen dum fråga för jag jag har hört det innan så <laughs> kan du göra nåt åt det så, nej eller kan du、inte. nej <laughs> samtidigt det är det väl bättre att man ser trött ut att man tar in istället än att man går runt och liksom、eh... du kan kanske lurar motståndaren också、ja, då man han, han är far、ja, han är sliv、ja, så kommer den här jublejdslöpningen med ja, så、det? nej men jag vet inte för varför, varför det ser ut så det, det har jag bara flyttat i helheten surprise boom han flyger fram på högkanten <laughs> <laughs> nu kan du göra den här grejen Ja, nej, de här jublidslöpningarna och sånt är inte vad jag skulle kalla för boomman kompatibelt, om jag ska vara helt ärlig. Jag satte ihop. Fem stycken poströn den här så jag tänkte att、eh, ni två ska få bemöta och jag tänker att Jukke först får bemöta dem och svara på om det är boomman kompatibelt eller inte och så får du、eh, bekräfta sen efteråt. Och så får du springa kanske. Ja kanske föra det. Så vi börjar här då Jukke.、Ja, det är ju bara det är ju inte boomman kompatibelt att jag har vägat det härifrån. Nej det är det inte. Jag kan, ju, jag kan ju uppenbarligen. Han är alltid så trevlig utan att han ska bli provisorad. Så vi sätter igång. Hänga på låset hos Vistito för att köpa Adidas nya Kanye West-sko. Vad hette affären, sa du? Nej,、äh, men skitsamma. En trendig affär. Hade inte du frågat samma sak, Mikael? Vad hette, hette affären? Lite så. Vistito、ja. heter den. Detta är alltså inte bomankompatibelt, det är det du vill säga. Nej, men det är fint att du har googlat upp en trendig affär som du inte kände till för att kunna ställa den här frågan. Jag handlade mina skor där. Fan, det gjorde jag ju, men inte den Kanye West-skon. Nummer två! Nummer två! Köra glider MC med fransar efter styrret. Jag måste bara först bruta in. Köp aldrig ett par Kanye West skor. Nej inte du. Köpte jag inte. Gör aldrig、jag、det. Köpte、bara. ett par vanliga. Ja, men gör, gör aldrig nej, det. Bara. Nej, köra glider MC med fransar efter styrret. Nu är du inte på någon kunskapsbacka grejer också, som du kanske inte har tänkt på. Men köra MC inte boomerang compatible. Absolut inte.、Nej. Med fransar efter styrret. Nej, men det är ju kungsbacka-kompatibelt. Okej,、okay, okej.、Okay. Tredje påståendet. Gå på by ensam för att se den senaste Fast and the Furious-filmen. Nu åtta i serien. Ja, det är ju boombankompatibelt. Det hade jag kunnat göra, absolut. Smitta iväg från ungarna. Det hade jag absolut kunnat göra. <laughs> okej,、okay, det är bra. Då har vi en här då, jag har plickat ja. en. Ja,、ah, ja, ja, förlåt. Ta plats på fyllaren och plocka in mäklabrickan under lagfesten. Ja, men det här är ju, det här är ju ledande frågor. <laughs> mäklabrickan, alltså, vad, alltså du menar, ta plats alltså du menar. Ja. Ja. Jag tror ju att Micke absolut kan bjuda sina polare på en runda när han är ute. Nej, men fläsa upp det svarta kortet liksom. Det är inte bomankompatiskt. Det är ett sån my. Nej. Nej. men det som säger jag tar heller en runda bäsca eller nånting då. Det bor man kompatibil.、Ja. Låsa in sitt rum och knyta flugor till sitt fiskespö. Ah, ja, jag tror. Håller du på med fiske verkligen? Jag tror inte att du är kanske. Nej. Du, men du tänker på själv av beteendet att ha en sak och närda inse eller så. Lite så. Det tror jag att mycket absolut kan jag göra. Närda nästa. Sortera、sig. sina DVD-filmer eller duligt. Just där med fiske, nej. Men nörda in sig på andra saker liksom, filmet till exempel、mm. eller ja, något sånt. Du går、ja. inte ut och slipar dina jaktknivar i något litet förråd och så här, hänger Nej, upp inga, dem i ånen. Nej, som jag sa innan jag, jag är ju så jävla ohändig med allting liksom, <laughs> så jag håller inte på med sådana saker överhuvudtaget. Men... Du får ett, ett fjärdedelt rätt för en.、Poträk. Ja, men det får jag, vad bra. Ja. Men då har jag fått två och ett halvt rätt här, säger vi.、Ja. Bara helt utan att ha kollat. Var bomann bomankompatibel? Ja, det var han. <laughs> Hahaha Vi ska faktiskt ta en fråga till emellan här som, som kanske kommer leda oss fram till、eh, något annat senare. Samuel Johansson frågar på Facebook. Känner du någon gång underskattad? Känns det ibland som att folk inte ser alla dina insatser? Underskattar dina kvaliteter? Han är ett stort fan av din spelstil, säger han också.、Här. Ja, vad snällt. Tack.、Eh, Trött. Under, underskattad. Alltså, jag vet inte. Jag... Vad ska jag säga? i träningen nu med vad jag gör så är jag nu med det så det är klart det är kul om support och sånt uppskatta det man gör alltså men jag försöker inte läsa så mycket eller och så som sagt jag försöker inte ta så mycket plats i media och liknande eller sticka ut på det sättet så jag vet inte jag försöker komma hit och ja, spela mitt spel och, och göra det så bra som möjligt bara. Hur kommer det sig att jag blir så genom livet、då? att du inte vill Det är ju ganska naturligt att kunna få göra det och äga rummet som det heter när man är fotbollsproffs i, i Sköteborg. Nej, jag vet inte. Alltså, för, missförstår mig rätt. Alltså, sitter jag med mina kompisar eller mina lagkompisar eller någonting då, då tar jag plats.、Alltså. Verkligen kan jag säga. Då, då snackar jag på och allt sånt. Men jag vet inte. Jag har aldrig haft det behovet av att gå ut och liksom... Fame and glory. Det är inte din... Nej, jag har aldrig haft det behovet av att behöva liksom... ja gå ut och tycka massa saker jag ibland tycker jag liksom, vissa kan vara gamla spelare som som inte jobbar med tv eller media nåtting går ut och, och tycker massa saker så jag förstår inte varför man måste göra det helt enkelt、för、vi har ju också ett se segment i i podden、eh, när vi har spelare som kallas för Instagramkollen ja, jag fick ihop följare i går för du hade ju givetvis、mm. låst frågan <laughs> ja.、eh, fråga jag säger en lite mer så personlig vardags touch på det Och det är ju såklart en superordinär Instagram då, såklart, som det blir när det blir en sån låst familje-Instagram. Det är mycket på, på barnen. Någon bildad bild uppklädd på, för att gå på bröllop. Gustav Svensson's bröllop. Ja.、Eh, också en sån pliktskyldig från skolleverantören-bild som alla måste lägga upp så, såklart.、Eh, videohyllan är med. Den är med? Ja. Det står inte uppradade Har... filmer faktiskt. Nej, det, det är inte det. Det, det. Nu blir du ju internt, men ska du förklara、ja. var den kommer ifrån? Absolut. Du vill förklara? Jag sa, ska du förklara? Jaha ja. ja, du hade ju någon tes då om att Det är mycket med det här med DVD-filmer såklart Men det var väl från någon intervju tror jag Någon gång i tiden Att, att Micke hade DVD-filmerna synliga i videohyllan Ja Men, det, men det, de, det fanns de inte De fanns inte där? Nej det, Han kör nog sådana boxar och grejer nu för tiden Ja, det, jag, får, jag får inte plats med dem längre Det, det, det, det, det, det, det låter det som att det finns ett hemligt filmföråld <laughs>、ja, någonstans på chorgården eller nåt nånsinne lite så lite så <laughs>、um, Mikael Boomer har ett eget login på Humlans minilager i Kustbacken och det finns men det finns en bild som får mig att haja till lite på den här då jag ska kolla vi ska kolla om vi får lov och posta den här bilden det är när du står i nåm pub i en ganska stekig jacka Tyvärr då är ju min första tanke så här då. Det där är inte hans jacka. Och läser man i kommentarerna så mycket riktigt så är det ju någon annan som har påpekat det. Och det är ju inte din jacka heller.、Uh, är det okej、okay、om vi lägger ut den bilden? Absolut. Det, ja, är det, det är ju en ganska rolig tanke så där. Det är ju inte hans jacka liksom. Nej, men det var. Jag kan inte dra den. Vi var nere, jag och min brorsa och två kompisar var nere i Köpenhamn en helg. Vi kollade bland annat på FCK och spelade match. Ehm...、Uh, Och som sagt, så ja, det är inget som jacka jag har gått och köpt i egentligen då ju. Ja bara mycket krage och pelskrager、ah, och sådär. Ja, jag, jag har jätte svårt där att se vad som man kan ha på sig inte.、Alltså. Så jag kör där och den är och den är allt liksom vanlig. Med、ju. jeansjacka kanske. Ja, nu har jag inte det. Jag hade det innan, men inte länge. Så är en vanlig liksom ja i alla fall. Men så kommer en pulat med som ändå som jag tycker då att han har lite kallt på kläder och sånt.、Mm. Och, så, eh, och så provar jag den och så. tänk att ta en bild där, så,、ja. eh, så det ser sjukt ut. Men du står på en, stå en irlandsbar där på, på ströget och och tar den bilden, liksom, så men nej, det är inte min jacka. Det, det är det underbart att det kommer en sån kommentar. Och folk direkt, jag har sett att folk direkt、ja. skriver att den är inte din, så nej. Nej, inte riktigt i vagn inte. Ja, men vad de ska leda fram till då? Det är ju det som vi var inlåna på lite här. Vi tycker att du är underskattad, kanske inte får den kreden som, som andra spelare får i sätt till kvaliteten, men bara kolla in、ja, ord. Du gör ju jätte mycket mål och har gjort det historiskt genom tiden också. Och vi tror rokanscht att det beror på lite på det här att du kan kännas lite för Räko, liksom lite för Helylle. Så då ska jag ikläda mig i rollen som PR-konsult、oh. för mycket boomman. Mission Impossible. Hur får, till, hur får vi dig till landslaget, helt enkelt? Ja, ja, du har ju en tes på att David Luiz inte hade varit där han var om det inte var för hans hår, till exempel. Precis där är vi. David Luiz, som alltså spelar i Chelsea, som blir såld en gång till Paris Saint-Germain, som världens dyraste försvarare, för en helt hisklig summa pengar. Och hade, det är ju han som har det här stora, yviga, krulliga håret. Och hade han inte haft det så hävdar jag då att han inte alls hade spelat på den nivån. För så bra är han inte. Nej det är han inte.、Nämligen. Han har bra frispark i och för sig. Ja. Och bra hår. Det har han. Men så här, om man är, om man är typ ordinarie i Brasiliens landslag så är man、ja. jävligt bra. Eller så har man något riktigt jävla bra hår. Ja. <laughs> Det finns ju en kille som har båda då, Neymar、ja. och då tänker jag, då, du, då ska du få välja då om du vill ha David Luish stora hår eller om du vill ha Neymar när han sådana här räser i frilla eller någon、bra. sorts hockeyfrilla, tuppkam och sånt där Uf, Den är svår alltså Har Neymar bra hår? Han har snabbt hår ja, Jag måste ha någon av de två frisyrerna、liksom. Ja, precis Jag skulle gå på David Luiz skulle jag göra. Ja, fan, om inte jag hade tagit det också.、Alltså. Då kan du gömma det bakom året. Ja, jag hade nog också kanske tagit det. det blir såhär, Mikael Boman i David Luiz frisyr blir lite såhär, bröderna fluff. Ja. ja, men det är inte riktigt viktigt. Men det har、riktigt. varit värre än i mars år. Jag tänker、mig. ändå att du kanske skulle kunna nicka och nå lite högre med det året. <laughs> Nej, är, ja, den är svår. Det är en svår fråga, ja. men jag håller den också till Luiz. Vad för... är step två i, i sexing Mikael Boman? Kalsångspons. Ja! Ja! Men då har vi ju en ganska bra kandidat till det, har vi inte det? För det finns ju de här, Kelvin Klein och alla de här. Men är det inte så att Thomas Ravelli kör någon sorts kalsongfirma? Jo, en föredettingkalsong, ska han ha det på sig. <hör> ja, men det, ändå, det känns ändå mer mycket Boman med Ravelli. Eller, eller, eller är det Sikai du vill ha eller något sånt där? Vad va, om du får välja själv? Får jag välja själv? Ja. Så har det nog tagit Kelvin Klein, det tror jag ju. Ja. Men, eh, har du Calvin Klein i kalliga på dig? Nej. Som igen, jag har inte din intresse. Låga 2027. Jag har inte din intresse för att lägga liksom penga på det. Jag kan lika gärna gå till HM.、Liksom. Men det här jag, kommer jag ju, inte. Det här kommer generera <laughs> pengar i slutändan. <laughs> har det varit så? Så ja, då har den något kört Calvin Klein. CK.、L、Louis har CK. Ja. Sen måste vi jobba på Bad Boy Auran. Ja, där har vi en del hända. Vi måste ha någon skandal. Vad ska vi ha för skandalgrunder på Mikael Boman? Random alla slags småli heller saker på fängelset. Gucken? Ja, ja det är nåt, det är nåt sånt då. Du får hänga med. Man, man måste, du börja, måste börja hänga med lite mer tags, liksom.、Ja. <laughs> Vad är det mest tags vi kan ha i kungspacka? Är det är det raggarna vi lilla mandas, liksom? Nej, det vet jag inte. Jag är inte så bra kollpå allt sånt, så jag. <laughs> Han är inte han är inte jätte big fame nu mycket här. <laughs> det gör så här.、Eh, om ni har ett bra tips på en bra skandal som Mikke Booman skulle kunna ställa till med som har rätt fame, en fortune, aura runt sig, så får ni gärna skriva i hashtag BBboard. <laughs> så lämnar vi det till lyssnarna. Yes. Du måste hitta en lite stökigare målsjäst. Det som de kör nu är för oldschool bara att sträcka upp näven. Det måste vara något i, i stil med Robbie Fowler när han drar en lina från、eh, från sidlinjen. Obs ingen riktig lina.、Eh, det är också något jag har hört att folk säger till mig, men jag vet inte. Det... Man kan du inte gå på värmblodsklassiska bagatellhärter mot、eh, familj och sådär. Ja det är det är ju fint men. Då får man ju höra det i laget också, liksom efter Aha, när man vi går in i en video nästa. Nej, jag vill se nåt lite mer, lite mer med X-faktor. Jag vill se, du vet, sparka i hårnflaggan, lite lite mer locko, booman, så att säga. Nåt sånt vill man ju se då. Skalla stolpen. <laughs> Eller lite kantona där då som vi var in på denna han när han <laughs>、ja. kungfusparkar. Lite mer kantona ska du bli när du är mall. Ja, men nån målskytt kan jag tänka mig kanske att göra lite mer badväggtit så. Det... Vad har du brudar på då? Här, ja, det är en maskin i världen. <laughs> <laughs> Nej, det är kalla med om det kan vara en tråkig målgesterband.、Ja. Surfa på bröstet då, Anja Persson. Jag gjorde ju、eh, när, när jag spelar in de bandi. Det, det här är en rimlig referens. Det är en rimlig referens. <laughs> Så när, då springer då, då sitter jag avbjuda båsen ganska det är väldigt nära planen så där man sitter ju en meter、mm. från planen så då gjorde jag alltid då sprang jag förbi motståndars、eh, bås och gjorde high five började jag göra det man kan alltid hitta någon som satte man handen som gjorde high five och då var det ofta någon annan som inte fattade grejen som bodde en high five till och då blev man så jävla söt där det var roligt du kanske ska springa och high fivea AFC:s bänk om du är mål mot dem ja kanske Bilen! Vi kan inte ha kvar Kian. Vilket jag är ledsen. Det går inte. Vi måste ha en hammer folierad i kammo som Ballotelli har. Han hade ingen hammer, han hade en annan bil. Men något sånt. Kan du tänka dig att byta ut kärran? Stefan Slåkow, vet jag vet att du lyssnar på detta. Fixad till någon Go-sponsor nu. Ja, alltså jag är ju nöjd med mina, så men ska du på badboy-stämpen, så ja, en en hummer har varit liksom mäktigt. Det, Det passar inte.、Ja, en Range Rover eller något så. En Range Rover eller något kanske. Range Rover funkar. Bäst skörd i Range Rover. Ha、ja. du ägaren? Ah. Då måste den vara folierad däremot. Ja, ja gud ja. Så matt-svart och så riktigt feta rims måste det vara. Och så bara bas och mellanristar. Ingen diskant för fem öre. <laughs> Sen så vill jag ju gärna se också när du står upp genom takluckan och sprutar skumpa efter att vi har vunnit SN-guld. Det har varit mäktigt faktiskt. <laughs> det har varit riktigt mäktigt. Orkar du med en till eller? Absolut. <laughs> Han ser inte så nöjd ut. Ja. Jag måste då sätta igång den här inte Wi-Fi. Så stör det för mycket eller är det, är det lugnt? Nej, jag har inte nu. Nej, bra. Känns det okrättet? Ja, för fann det helan. Ja men det, det är lite kul. Det blir、ja, en kul. Det är, det är så långt till formen. Är... Ja men det är ju det som ja, blir ja, den komiska grejen, eller så.、Mm, yes. Och så rörkar den in. Fann det bli långt på, men det får du bli glömmer. Ja. Vi kan inte ta på. Vi tar väl snabbt om matchen tänker jag bara.、Så、ja. Den, ja. Det här är roligare.、Liksom. Ja. För det var bara det sen.、Mm. Uh, ja. Det är matchgöna, är det? Ja. ja. Den som var och komma. Men det är, det är inget annat så、Nej. vi kan säkert. Okej.、Okay. Ett bättre smeknamn.、Mm. Har du nåt smeknamn som är som är etablerat? Jag tyckte jag sett boomish och sånt där.、Ja. Ja, det var ju, det blev ju en liten grej på skåret bara.、Liksom. Vi snakkar om Instagram innan. Jag har precis skaffat Instagram. Jag har inte haft så länge ju. Nej. Såklart så ju... du har. Nej, jag tror. Du jag... har allt är så nu får jag hakka på här. Lite så. Och så tror jag Bjerschans att du hjälpte med med det och så skulle han hjälpa mig med ett namn. Så skrev han det bara. Ta Boomish. Och så gjorde jag det. Mer Bjersch kompatibelt än Boomans kompatibelt. Äntligen.、Ja, ja. <laughs> ja. Och efter det så har du bara.、Va? inte etableras riktigt men vissa säger väl ibland på、eh, på träning och sån. Då är det inte tillräckligt bra. Det måste sätta. Det måste vara med du. Men eller så sätter vi namnet bara. Ja men jag har gjort en undersökning om detta så. Ja.、Uh, jag lade ut på Twitter och frågade. Det var väldigt många som kom in. Så jag ska läsa upp några här då. Jag ska börja med mitt eget eller. Ja, jag, nej. Jag börjar med mitt eget förslag då. Boomeriser. <laughs> F2 Womanizer med、ja. Britney Spears du, du tar alltid referenser Från 90-talets popkultur Ja det är jag det Det säger lite om mig、ja. uh, Då ska vi se här Bomaninjo Bomi säger de Goman Goman gillar ju jag Bullyboman Bowman Brorman、uh, Mycket bossman Det gillar jag inte Okej Uh, Boomania, Mister Boomanstick,、uh, Yoga Boomanito, Brunkman, det var inte bra. Kabooman, Michelangelo så länge han målar, också svag, alltså. Ja, riktigt svag.、Uh, Boomchackalaka, det är det också. <laughs>、uh, var det ingen som har sagt Mister Boombastick? Jo det är det. Boombox. Och boom, man. Det är ju mycket boom här, men det ligger ju i sakens natur. Det kan ju bli lite Pontus Värnblom-iggt av det. Ernsteneiser vill jag ha. <laughs> Ernsteneiser. Ja. Ska vi ändå enas om att mitt förslag var det bästa? <laughs>、yeah. Efter so, Britney Spears. Såklart. Boomeniser. Boomeniser, boomeniser. Ja, det är fint, vet du. Ja. ja. Hur mycket hatar du oss nu, Micke? <laughs> jag bjuder på det här. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Han tittar på klockan. Tiden börjar gå ut. Det är dags. <laughs> ja. för... <laughs> jag skulle vilja, om det är så att någon av lyssnarna är så händig med Photoshop och så vidare, så skulle jag vilja se en tolkning av den här PR-makeovern i bild. Det var ju det som var för ett par år sedan. Där... Vad hette det här? 300. Nej, man gick in... Ja, nej, entourage. Nej, de här Youtube-klippen folk、eh, gjorde om och så blev man en、eh, Thug Life, hette det va?、Ja. Kommer du inte ihåg det?、Ja. Det är lite sånt då. Lasse Wibi fick ju någon sån... Ja, det var ju Alborgen som gjorde den.、Eh. Ja, precis. Han、mm. hann på mig det mycket, ja.、Mm. Så den Extreme Booman makeover vill vi se i bild. Om det går, då kan man säkert vinna något kul. Vilket、mm. ja det kan man säga ja jag har jag har jag har i lite grejer i garaget nu lite priser som vi behöver plocka fram här nu och skicka ut till folk ja främmer bästasgills bara ja så klipper vi det så du berättar så så jag tycker själv att det blir svine roligt、ja. och så, sån här saker och folk älskar det de kommer tycka att fan, vad sköna han är det, ja, ja. Nej, nej, det är som bjude på det eller så ja ja ja ja ja och utgångspunkten är ju like så Fann, vi har en kille som gör svin mycket mål här som inte får en uppmärksamhet. Det var det var jag tycker.、Liksom. Så. Jag ja. Vad utnyttjat att dröja med mig? Lämna mig. Skall vi gå på matcherna? Ja. Det Och gör vi. så. Försöka hålla det ganska kort.、Ja. Det som är intressant i äntligen med matcherna, det framförallt. Det tycker jag är hur hur du ser på det. Du som、ja. är en fotbalspelare. Ja. Men vi vi tar det in där. Ja. Är det du dum? Ja jag har min ån teknik, jag, jag ska skriva. Should you clap? I should clap and I do that. I clap. Du.、Yeah. Vi ska inte ta en social låt och gå ut på era. Nej. <laughs> han var i geisser,、ja, det kommer från. Ah just, han var i oräddolit. Yes. Då ska vi prata om den senaste matchen. Efter den här falska profileringen av Mikael Bohman. <laughs> det lär inte vara några PR-byråer som har råd sig till mig、Nej. i alla fall. <laughs>、um, Sirius på bortaplan. En match som vi är inne med 2-0. Eftermål av Mix Diskerud och Mikael Bohman. Våra två senaste spelargäster i BB-podd. Ja, det är ingen slump. Nej, vi har koll på fotbollen va? Ja, nästa vecka har vi en kille från U16 med.、Aha. Nej, jag skojar. <laughs> Um, måste bara börja med att, säga att、uh, jättefin bandroll från klacken som hedrar de omkomna i Stockholm i terrordådet. Jag tycker det är en av de finare sakerna när man ser hur fotbollssupportrar alltid sluter sig samman när det är saker som är större och allvarligare än fotboll.、Mm, att man kan lägga liksom det här grålet vid sidan då och bara gå ihop på bilen. blir enade det är väldigt väldigt fint vi såg det inte min sist när Ivan Turek gick bort också i Aiko så kred till det、mm. eh, om man ska säga som match så är det ju en ganska trög tempo match på en en, en sinne skjukt dålig gräsplan faktiskt planen alltså vad, vad ska vi säga om den ja du sa ju till mig så här att säg ah、ja, men heller det en konstgräs har du och Ja absolut, men det är som måste jämföra parkett med helteknisk matta, alltså en parkett kan vara ny, den kan vara gammal, men det är fortfarande alltid bättre än en helteknisk matta. Förlåt England. Men någonstans så måste vi ju ha nånsort grundkrav och standard för hur en fotbollsplan ska fås ut för det var ju undraral kritik det var ju så sjukt att den typ släppte fem centimeter ner i backen också det var ju inte så att det var utsiktet som släppte som på Friendsarena utan den släppte ju liksom fem tio centimeter rett ner och så fick man lägger tillbaka turarna hur upplevde man... du hur det är Mikael? Nej förstås inte jag håller ju med så det planen var ju inte så bra men jag tar hand om det heller när en konstskräds kons matta så det för att säga att jag gör så som du säger man får ha nån nån standard liksom på det att,、eh, det tycker jag man, man borde kunna ha när det är allsvenskan om man säger ja men jag såg någon sekvens när Emil Salomonsen står och lägger tillbaka en tuva liksom size badboll nåt den ena stället det är nästa steg var att han skulle hitta liksom fondlämningar från gamla Upsala、ja, högar där liksom de må har ju inte gjort sin läxa där. Jag vet inte om det är medvetet för att att att planen ska vara dålig för att de ska kunna bränka till sig poäng, men jag tror sambland inte att Sirius kände som ett sånt Nej, lag. Nej, absolut inte. Det, vi mött de där i kuppen här och det är passningskänt ett lag, så、mm. ja, jag tror inte de är de. De var nöjda med det heller.、Alltså. Det är ju fint att vi lyckas faktiskt trycka till oss tre poäng på en sån matta. Jag skulle vilja säga Elfsborg eller Norrköping eller Östersund och gå dit och göra samma sak på den mattan. Det tror inte de har i sig. Nej, definitivt inte. Det blir väldigt spännande att se. Det känns ju som ett typiskt konstgräslag, Sirius.、Eh, faktiskt, men spelar mycket längs backen och så vidare. Så det är spännande att se hur de behärskar gräset på allstränsnivå. Vad var er matchplan i den här matchen, Mikkelsson, som du hade fått innan till er? Nej,、äh, men det var ju mycket liksom att vi ska åka dit och ta tre poäng. Sen, för liksom, det får se ut lite hur det gör. Nu tycker jag det såg bra ut, liksom. Ändå, sett till förutsättning. Jag tycker vi gör en bra match, liksom.、Eh, bra bortamatchen. Vi visste att mattan skulle vara lite som den skulle vara och då gäller det att, att inte spela naivt liksom, som hade vi snackat om innan då, att när vi får läge att hålla och rulla bollen ska vi göra det, men får vi lägen att ställa om och kontra så gör vi det och liksom ja, den typen då. Vi gör ju två mål på omställningar, så det, det, var, det var en krock,、eh, klockren analys av tränaren innan. Spelar ju fortfarande med Sebastian Eriksson som vänsterrytter, vad, vad är planen och tanken med det från Jörgen? Eh, nej men jag tror väl att、eh, de tycker Sebba är för för för bra för att hålla uten för en startelva liksom och han vill köra kanske med mix och Mats、eh, centralt då、eh, annars annars vet jag inte liksom men,、eh, men hur ser det ut är det fyra två tre ett eller är det fyra fyra två eller är det fyra fyra ett ett eller vad är tanken eller är det bara en lek med siffror som du vill säga、jag、brukar alla vara en lek med siffror men ja skulle man säga nåt så tror jag väl med alla fyra fyra ett ett med Sören som har varit lite lite droppande då. Han är ju duktig att kunna och få bollen retvänd i den den utan och kunna hota då. Ja, det är ett ett metodist, konkret och bestämt i F-köterbaren tycker man ser.、Mm. Det, det känns faktiskt kanske för första gången i år som att vi har en riktigt helt 100 procentig matchplan. Så här ska vi göra och så går vi ut och gör det. Jag, jag kan tänka mig att Jörgen var väldigt nöjd med genomförandet på matchen. Absolut. Som jag sa innan, tränarna hade gjort en, en plan lagt upp och lagt upp. Det blev ganska så exakt så som de trodde att det skulle bli innan. Då. Spelet och, och så. så det, nej, han var nöjd. Det var en väldigt rolig fotbollsmatch att titta på. Det var mycket chanser åt bägge håll och hit och dit. Hade det inte varit för planens undermåliga kvalitet så hade det nog varit... ett par till mål. Jag vill ta mitt plus från matchen för är det ok? Absolut. Scott Jamieson. Jag tycker、ah. att han gör en väldigt väldigt bra match.、Eh, både defensivt offensivt med. Evenom、eh, inte han alltid är den som slår en avvändande pass, igen alltid spelbar på sin kant. Jag tycker att、eh, han ska få lite kred för den här matchen. Och mitt minus för den här matchen blir på tok för dåligt skärpa i avslutslägarna. Ja, jag var in. Jag tänkte säga det också. Det var påfallande många skott som gick över och ganska långt över. Är det bara planen det beror på, där Mikael? Fan vad gött, du hade ett avslut och det är satt. Ja, för, jag vet faktiskt inte vad, vad det beror på, men det är någon stor anledning.、Alltså. För det är ju sällan man ser spelare som Sören Recks dra bollen så långt över ribban. Nej, han hade ju något läge sluta första och det, det tror jag säkert var att den studsade upp en tuve eller något sånt. Det, han har så mycket kvalitet annars att Så. Så och det, och det tror jag är mer otur Men det som jag tänkte på då i mitt minus I det här var att det var väldigt stressat I många avslutslägen tyckte jag Jag tyckte att man tog den på ett tillslag alldeles för tidigt Mix hade ett sånt avslut Mads hade ett sånt avslut till exempel Där man har tid du kan lägga till rätta och göra mer Men jag var inte på plan så jag ska inte säga Att, att det var möjligt Att göra på något annat vis men, men hur är det när man kommer på en sån plan Sådana omständigheter som är Så pass extrema I, kan man tänka att nu måste jag göra så här för att det är en sån plan för att jag tänker jag, jag, jag, jag tycker det ser ut lite på spelarna som tar avslut att första gången när de får chansen så, så gör de mer som muskelvinnet gör så att säga att så här ska jag göra på en sån här boll och när de sen har lärt sig att okej、okay, den studsar så här Så lägger man、eh, vikten lite annorlunda i avslutet när Mix gör sitt mål, så ser man att han verkligen kontrollerar neden istället för att dra dra ett avslut som går över. Ja, står du, du med en här? Ja, men det kan nu ligga nåtting i. Det är liksom att、eh... han behöver bränna slip på spisen en gång innan man kommer hålla sig tillbaka. Lite lite så、handa. kanske. Men så är det tråkigt med alltting där. När du spelar en sån plan att du kanske spelar med lite större marginaler,、eh, spelar du på en fin liksom gennemmatta och. Tänker att den här passen kan jag sätta tillbaka på en touch eller vad som helst.、Att、nu märker jag att jag får nog ta in den först innan jag sätter tillbaka den. Eller,、ja. Så det är nog med allting liksom, på planen att du, du tänker lite på det. Om vi ska ta målen lite snabbt då. Då har vi 0-1, ett snabbt utkast från Pontus Dahlberg som sätter igång bollen snabbt och bra. Det är han fan duktig på Pontus. Och han hade sin första nolla i Allsvenskan igår. Ja, grattis Pontus.、Mm. Sen så mynnar det ut i en fin inläggspass hos Sören som、eh, trycker ner bollen till Husein som、eh, lite förvånande då, inte skjuter utan släpper snett inåt till Mix.、Så. Visst gör han några avslut i veckan、eh, på exakt det viset、eh, när bollen kommer in där. Ja, jag sa det till han efter att jag blev förvånad hur du satte ner den där för han är fantastiskt duktig på det, det volleyskottet där och trycker ner、eh, en och annan i borta hörnet där. Så det är väldigt förvånad men...、Eh, Det blev ju bra ändå. Det blev en väldigt fin pass. Rutinen tog över för Tobias Hussén. Han ville inte få en sån uppstut så han tänkte att den kan Mick <laughs> få istället. Hade stått 3-0 så tror jag inte han hade passat den. Då tror jag han ville göra årets mål istället. <laughs> Kul för Mick att få sätta sin första balja i Allsvenskan också. Absolut. Det är en kanonkille som har kommit in både på plan och utanför. Så det, det unnar vid han. Och 0-2 då blir en kontering i slutet på matchen där. Elias Omarsson kommer ganska med mycket ut där på högerkanten. Serverar då Mikkel Boman bör tilläggs. <laughs> och、eh, serverar sent tillbaka då Mikkel Boman som är ganska ren i baksen. Är det en、eh, som Peter Hansson på parken mot Danmark träff du får där? Jag får faktiskt en, jag får en helt vanlig träff på på bredsidan men jag får kasta mig lite för en åda och, den och, och r, r, riv man upp en del av planen bakom man. <laughs> ja men jag sa det här innan också det av Elias är stort att vi liksom faktiskt lägger den passningen för när man kommer in som en av tre fords、eh, om en, som som konkurrerar om en plats så、eh, att att man inte bankar på när man kommer in i boxen utan han spelar en av de andra som just har kommit in det är fint av honom absolut, absolut lagspelare absolut den bra kille var du säger är att Darian Bujanic inte hade passat i det laget eller <laughs> det sa jag inte men du sa det Hur är det annars? Vi har fått en del frågor om den situationen också. Ni har en forwardsplats som det ser ut nu. Och ni är tre bra forwards ändå.、Eh, jag tycker Jörgen var, gjorde det väldigt bra där.、Liksom. Han tog oss inför premiären och、eh, tog ett snack med oss tre forwards. Och, och berättade vad han tänkte och frågade lite hur vi kände kring det här. Och,、eh, man rensade luften lite, eller vad man ska säga då.、Eh, så det, det är inga konstigheter alltså, utan vi har... och stöttat varandra och allt sånt och här i här i början så det är nej det har inte varit någon konstiterat allt tycker jag inte. Hur känns det då som efter premiären är du ändå i het och gör mål och en, då så blir det en benkning i, i matchen efter. Hur känner man då? Det, det är klart jag blev besviken. Jag skulle jujga mig sånt annat liksom att uh, uh, jag vill ju spela alla matcher liksom men. Nu blev det som det blev liksom och då får jag acceptera det alltså och jag menar, jag kan inte heller påstå att, att han gjorde fel eftersom vi vinner matchen och Tobbe har gjort en bra match och det är、eh, Ja, det är det som det är liksom och då får jag liksom, man kan ju välja två vägar att gå, man kan ju tjura ihop och skita i det istället man byter eller så kan man gå in och köra järnet och som jag gjorde, gör ett mål istället och kanske stärka match,、eh, aktier till nästa match istället. vi kan ju hoppas också att det kommer innebär att du inte kommer kollapsa med båda benen i en hög på någon konstig potatisacker i bakhu i slutet av säsongen. Ja precis, det, det var ingen höjda skada, höll vi borta länge, så det. <skratt>、eh, nej men som sagt, jag, jag blev lite besviken men ja, vad ska jag säga? Det, det, det är som det och jag faktiskt delar det och går gnugga på igen båda. Inga rubriker här inte. <skratt> Kompatibelt. <skratt> ja faktiskt verkligen. en en situation som vi ändå måste kommentera också det är ju den här i slutet av matchen den så kallade MMA situationen när Sebastian Eriksson riven er Kingsley Sarfo den överhypedade Kingsley Sarfo som inte hade någon gertig kul match där och det är väl en egentligen en ren taktisk varning som Sebastian tar när han kommer lite halvblott och, och, och sliter ner honom.、Va? nej absolut det är altså det är inte att han går in från skalan eller något då han tar tag och det är en såklart varning men det är en fantastiskt bra varning av Sebban för vi leder 1-0 han har på väg igenom så det är kanonvarning att ta av hon och、uh... ja Sebban vet tyvärr precis var han gör ja, han ja. tänker det jag tar ett guldkort checka、ja, ja. kanon bra gjort、det. ett mer klokt guldkort、ja. från Sebarn Eriksson om man jämför med hans övriga som han brukar ta ja men det som händer också då är att här Sarfow är frustrerad för att Sebban har haft lagat tett på honom hela matchen och skat inte övergrensen tycker jag utan han har väl spelat hårt som vanligt men när han då blir neriven så svarar han med att dra en knytnäve. Jag vet inte exakt hur han träffar men det är inte relevant. Jo det är det för jag träffade nämligen Sebastian Eriksson innan vi började spela in och fråga. Träffade han dig? Och då säger han jag vet inte. Och nu citerar jag Sebban. Om han gjorde det så var han jävligt klen. Slutcitat Sebastian Eriksson. <laughs> Mycket bra inspel där. Men Uh, han han börjar ju alltfal bli vanad för detta kan man tycka det är det är märkligt att är, från den här situationen så är det Sebastian Eriksson och Sören Rex som får gulakort i blåvit och uh, deras busstur、uh, busstur som bara heter tor ja och inte bus Nicklas underbar <laughs> människa känner han mycket väl busstur <laughs> ja <laughs> bussturen Uh, och det finns ju folk som snackar om att han borde bli avstängd efter han där, jag tycker dock inte det eftersom han ska ju möta både Norrköping och AIK ganska snart så att,、uh, låt killen spela för Aha, fan. Han är ju sugen uh -huh. uh, det man också kan säga det är ju att det, det är ju farligt det får inte bli en etablerad sanning som ändå är fabricerad att Sebastian Eriksson är någon sorts råskin för så hårt tycker jag inte att Seban spelar utan han går in hårt när det behövs Nej, absolut inte i något råskind där, utan、eh, vad ska jag säga? Nej, han, han är väl inte värd än någon annan egentligen, tycker inte jag alltså. Sen har han ju en roll att, nu har han varit lite på kanten men annars har han varit inne i mitt fält där och det brukar ju smälla ganska mycket på inne i mitt fältet så jag tycker inte han är värd än vad någon annan är. Nej, det finns ju spelare i Allsvenskan som spelar betydligt fulare än vad Sebastian gör. Absolut. Så att det får inte bli någon sån här grej att domarna är på förhand、eh, som kanske redan lite gör, går in och dömer Sebastian,、eh, utan skall man lika för alla. Det var mer för hans yviga gester kanske han、eh, har tagit sig lite i fattet. Men det är inga arbogåger i ansiktet i allt fall. Nej, det är skönt.、Ja. Att vi kan slippa det. Nästa match. Nästa match är AFC FC United från Stockholm fast nu med Eskilstuna. Årets kanske mest okrispiga match. Men någonstans så behövs det ett jävla publiktilldrag där. Så vi kan köra ut den jävla hittepåföreningen en gång för alla. Och se till så att de aldrig kommer upp i Allsvenskan igen. Byterstad, spelar i orange på konstgräs. Det är inte mycket som stämmer där.、Nej. Matchen är hemma. På måndag den 17 april klockan 17.30 på Gamla Ullivid. Detta är annan dag påsk, väl? Ja, det är det. Det betyder att de allra flesta är lediga. Således inga som helst jävla bortförklaringar för att inte gå på den matchen. <går> Nej, även om man har varit på en resa så har man kommit hem. Det är bara att gå. Ja, och vad jag tycker är underbart med den här matchen i år. Det är som att vi får en till hemmapremiär.、Mm. För nu är det första matchen på Gamla Ullivid. Det känns som att det blir den riktiga hemmapremiären nu. Ser du fram emot att spela på gamla Ullevi, Micke? Mycket. Det var ju ett tag sedan jag gjorde det nu med tanke på den skadan jag åkte på förra året. Så det ska bli jäkligt gött att spela där och även känna på den nya mattan. Jag tänkte ju säga det. Hur nyfiken är du på det nya hybridgräset?、Uh, jo, jättenyfiken. Jag pratade med Öj Smålvakstorna Luckit som är en bra kompis till mig. Han sa att han var helt fantastisk på mattan. Så det är... Det ser vi fram emot mycket. Vi har alltså samma underlag som de nu har i Premier League och på San Siro och på Bernabeu och allt vad det heter. Alla riktigt jävla bra arenor har detta underlaget. Jag kan faktiskt satsa båda med armar och ben på att det kommer vara bättre underlag än det var i Uppsala i alla fall. Jag började hålla med. <laughs> Jag tror att ni gör en träning på söndag klockan 10.30 på Gamla Ullevi. Jag kan inte svara på om den är öppen eller inte men är den öppen, kolla med KG. Så ta er dit så får ni se mattan lite före alla andra. Har du scoutat AFC, Patrik? Du har gjort. De har en kille som heter Frimpong som är flippad på in i mitten. <laughs> Han har spelat i Arsenal, va? Ja, det har jag gjort. Ja. De har en kille som heter Toraj som gjorde två mål mot ÖSK senast. Men mycket mer har inte jag koll. Var, hur ljuder dina inför matchen instruktioner? <laughs> Nej, vi har inte kollat på det än. Vi sätter oss på ja, nu i veckan och går igenom dem. Men annars har jag inte jättebra koll, jag, om jag ska säga det.、Eh... Rasa kan väl ge lite inside information kanske, han har ju spelat det. Ja, just det. Så blir det. De var okrispig tränare också, det är vad de har. <laughs> Pelle Olsson, ja. Vi、eh, gör väl så här att vi gör vad vi kan på läktarna och så hoppas vi att ni gör vad ni kan på planen och så borde det räcka rätt långt så som det har sett ut i de första två matcherna. Förhoppningsvis. Bra det. Rappa. När är häcken borta av matchen? För... Mm. Eh, kolla du nu? Nej, för jag kollar det jag Rasme skickade från mig till mig. Ah, på, han köpte billetter då. Nej, jag, jag kolla, kolla närmare matchen är. Jag tänker nåt att man ska, att vi kanske ska säga till folk att köpa billetter den, så att vi köper upp den arenan. Jag tror att det är nåt vi har gjort typ. Hur är det? ja det verkar de skojar mycket med att de hade hur gick biljettskildringen den gick gavle bra då på för oss、eh, om du går in på slog i för utbörse står det han har han har delat ja är där strax nej var den person ja den var på Facebook hittar du henne nej jag var på Twitter också det går det det är underbart när man ser sådan urin på Facebook och, och söker på Facebook låt inte iväg Boris men här är det kul kaffe du han har han har altså inte skrivit vilken dag det är. Så roligt det blev jag inte där Tiktetmaster jag närmar mig den andra maj Andra maj, för de släpptes i igår. Andra、ja, maj, tisdag, åttondretti. Chiu, ah det är tisdag.、Mm. Ja, vi jobbar. Ja.、Yeah. När vi ändå är ändå ut med propaganda hoven och fiskar. <laughs> ja, Kimjong. Ja.、Eh, bort. Biljetterna till bortamatchen mot BK Häcken släpptes häromdagen Och vi tycker ju att det är ett väldigt bra tillfälle att ta över deras arena igen vi har ju sett exempel på att det fungerar tidigare i år. Ja men precis. Så、eh, om ni är de minsta sugna på att se GIF Krydtabar i spela fotboll så köp lite billetter till heckenmatchen också. Så ska vi sitta till och krossa dem där. Englerna har ett kul koncept in för den matchen också när de abonnerar paddanbåtar så man kan få en fokalbåt till önhissingen. Det låter ändå det är ganska trevligt. Ja, så kolla Englandas hemsida eller på Facebook eller vad fan som helst. Men framförallt säkra din biljett. För att ju tidigare du gör det desto större sektioner får vi. Och det är väldigt, väldigt kul、cool、om vi kan vara minst 50% blåvita på Bravid Arena. Precis! Då var det nog allt va?、Mm. Jag bara tar en dubbelkarl. Yes, inga milsna frågor. Det var inget där som var... Ja, det var Emils där med skit i det. Nej, han sa ju inget. Säg något kul. Säg något kul. vi har gått in och det och det är så. Ja men klockan är väl sjuk den är inte inte super. Jag、Nej. pratar och tänker på två saker till.、Mm. Ja. Ja men då. Läppar vi? Ja. Kätter <laughs> DLK. Kan vi inte bara lägga ner det här nu? Ja. <laughs> Jag måste hem. <laughs> ja eller vad? Bara... Ja men att säga typ. Gubbar nu får vi lägga ner. Nu har vi sett det alldeles så länge. Ska säga det. Ja.、Mm. Äh, Fång, vi får skinda oss lite nu, så jag klockan är mycket. Skulle vi bara wrapa ihop den här podden med dem orda? <laughs> ja, jag tycker att vi gör det. Vi ska gå ut på en låt också. Jag har, jag har varit i två alternativ idag, Patrick. Men jag, jag svänger、äh, som en populist. Jag är att alternativ två som du ville. Men jag ondrar mig. Ja. Ja, men då, eller det kan vi bara säga att det är första alternativet? De sjungde、äh, ut gamla uliven en dag. Nej,、nu. men det är sprängad.、Ja, men det, bara för att titeln är. Ah,、ja, ok. Ja. ja, men då gör vi det ändå så. Ja men det låter bra. Men、eh, vi ska ju också hälla i denna husanshuset. Ah、ja, just. Okej、okay, men vi tar om alla skötena. Alla.、Ja, han、ja, mycket säger det så säger du.、Ja, ja. Säger bara så. Här, du. Ni har inte sagt det än.、Ja, men du rörde dig och sa att det var、ja. det är tråkigt. <laughs> kan säga så att det här var så kul. Bara kan vi börja runt av nu. Så så. Så så. Ja. Jag gör det.、Äh, fan ju bara det här börjar bli tråkigt nu.、Va? Skall vi rappa ihop den här podden med damoden? Han har redan börjat lägga sig till med badby Auran. Jag gillar det. <laughs> Hur var det med sponsorn? Husvagnshuset som finns i Mändal är BBPods sponsor denna vecka. De är även sponsor till IVG Itabari. Köp gasol hos dem. 350 spänn för en fyllning från den stora flaskan. Eller så kikar ni in deras nya koncept. Hymer i riba. Eller så köper ni Madsvagnen. Gör något av de tre så blir jag och Jocke och Husvagnshuset. Och till slut då Yves Göteborg väldigt, väldigt nöjda. Och då också Micke Boman. Ja! Du ser, det är Circle of Life med Husvagnshuset i mitten Ja, ska vi gå ut på en låt som jag tycker är Mikael Boman kompatibel Som faktiskt、eh, fyller hela stan med vårkänslor Det är inte Womanizer Det är inte Womanizer <laughs> Detta är、eh, vårstämning av Snowstorm Vandra upp för avenyn ner mot gamla Ullevi Ta en bash och heja på IFK Göteborg Tack som fan för att du kom, Boman Tack själv Gott. Ja, det blir svinbra, Mikael. Ah,、oh, gott.、Mm.